Seguiu al 107.8 de l'FM, radiopalafrugell.cat, si ens escolteu per internet. I nosaltres, en aquests moments, doncs, conversarem amb Josep Ferrés, de Salvem Palafrugell. I és que, per aquest cap de setmana, han organitzat una iniciativa per donar a conèixer una miqueta els camins de ronda i per reivindicar l'estat d'aquests camins de ronda de casa nostra. Saludem a Josep Ferrés, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Bon dia.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 Formen part de Salvem els Ufet, uh -huh. també eh, a l'entorn de gent que es va preocupar per les obres eh, Aigua Gelida, eh, Salvem Aigua Gelida, i eh, per altres persones que, en, en resum, es preocupen per aspectes que fan referència al medi ambient i... Eh,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 turístic cultural i en aquest cas, especialment eh, a Palafrugell, no? perquè eh, la, millora, la millora en l'accessibilitat la, dels camins fomenta la mobilitat a peu entre els espais naturals i obre portes a un nou gaudi de la natura, que és, eh, que hauria de ser un motiu de prestigi en aquest cas per Palafrugell. No? Uh -huh. eh, a l'entorn dels camins de ronda,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 i de, i de, diríem, de gaudi de, de la natura, sinó que també són una informació que tenim sobre uh, els components del nostre terri territori. Uh -huh. uh, Bé, bueno, això és uh, un dels temes importants. Però uh, es dona la paradoxa que els camins de ronda pateixen uh, un abandonament malgrat ser motiu de publicitat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 Eh, I per altra banda, també, el manteniment, l'execució i el manteniment d'aquests camins de ronda és un, eh, diríem, el que se'n diu, eh, són aquests treballs d'escassa qualificació, eh, però que precisament, eh, que són activitats menyspreades perquè aporten poc valor afegit, però realment són activitats amb capacitat de sostenir llocs de treball d'escassa qualificació i precisament ara actualment en què hi ha tot aquest daltabaix del Covid i la gent fa cua eh, per, per trobar feina uh -huh. eh, realment és al eh, voltant de, de, del manteniment i conservació d'aquests espais hi hauria lloc donaria cabuda a moltes persones per fer eh, tenir feina, no? també és un altre dels aspectes que volem posar de relleu. Mm -hmm. doncs, en... Aquesta anava a dir, Josep, doncs, que és eh, aquesta activitat, eh, que tindrà lloc diumenge a les 9 del matí,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 d'usos per recollir brossa perquè també n'hi ha, hi ha molta brossa la, la gent, a més a més, és que sembla mentida no? però la gent eh, llença llaunes, ampolles plàstics i inclús eh, està en sap greu, pot ser escatològic, però és una cosa que és un invariant la gent li ve caguera quan va caminar i, I resulta que, que molt bé fa les seves necessitats, però a més a més deixa allà el paper i ho deixa tot, no? I, mm. i, i allò dura, dura anys, realment. Perquè una cosa és un cagarro i una altra cosa és el paper que l'acompanya. Mm. I em sap greu eh, dir que així escurovament això per la ràdio, però eh, sembla mentida, no? Vull dir que, que d'una cosa que hauria de ser tan perfecta i sublim es converteix en un aparador de les misèries... Mm,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 Eh, salven les arrels dels pins i acoten l'espai de mobilitat de les persones més enllà de, del fil que va resseguint la costa. Mm -hmm. Per nosaltres el camí de ronda no és una drecera en cap cas ha de tirar pel dret per dintre de les finques eh, ha d'anar resseguint el, el límit de la costa i bé, doncs tot, tot això és, són els aspectes que nosaltres pretenem reivindicar. Mm -hmm. Doncs, sí. actualment hi ha en projecte camins de ronda que són autèntiques autopistes empurlanades, estem parlant ara de, del projecte de camí de ronda que hi ha a l'entorn entre la Cala de Castell i Palamós és uh -huh. clar eh, aquest és un l'altre extrem no? agafar el camí de ronda com a motiu de disseny i, i creiem que tampoc n'hi ha pas per tant, Vull dir que les coses han de ser prou senzilles, simplement eh, respectar les plantes i la natura que hi ha i eh, fer que simplement no hi hagi riscos perquè la gent s'estimbi, no? I, mm. i prou, poca cosa més. Això és eh, una de les coses doncs, a tenir més en compte, eh, aquesta perillositat que, que hi ha als camins de ronda, aquesta també doncs, deixades amb aquesta brutícia que ens comentaves tu, eh, Josep, sí. i que al final aquesta brutícia estan tan a prop del mar, ja sabem tots tot on, on acaba, eh, acaba l'aigua, i per tant doncs, també malmetent uh, el, el sistema marí i tota la, la flora i fauna de, del nostre territori uh, Josep, per anar acabant uh, aquesta acció, hem dit diumenge a les 12 al, a les 9 del matí a uh, la barraca dels Liris uh, si hi hagués algú que ens estigués escoltant encara estaria temps d'apuntar-s'hi? Sí, i tant i tant uh, uh, bé, apuntar-se és molt fàcil ja uh, a aquestes alçades uh, uh, ser uh, a, la, a la barraca dels Liris a Tamariu, a les nou del matí, el diumenge, uh -huh. el, el cost, hi ha una inscripció que són 5 euros, perquè hem contractat una, segura, una assegurança d'accidents eh, i ho, ho, només ho podem cobrir amb, amb les inscripcions. Eh, si eh, la gent vol més eh, informació pot entrar a la pàgina web de SOS Palafrugell, així mateix, hi trobarà mm -hmm. més informació i inclús la, la, la butleta per inscriure's. Si sí que seria interessant poder -se inscriure's online perquè això ens dona una mesura de la gent que hi assistirà no? I, i per poder-nos organitzar prèviament. Mm -hmm. Però no sé, En aquest bueno, sentit, no sé si heu posat un, un límit d'inscripcions. Doncs, no sé, eh? Sí, el límit són 50 persones. Realment, mm -hmm. eh, no per la contractació de l'assegurança, sinó també per donar eh, per poder donar compliment a totes les actuacions ara que hi ha eh, en relació amb al CoVI. No?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 amb Josep Ferrés, el qual doncs, agraïm una vegada més que hagi tès la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta reivindicació també tingui els seus fruits en, en els propers mesos i perquè hi hagi aquesta gestió millor dels camins de ronda dels quals n'estem tan orgullosos però que al final sembla que siguin l'últim mico de, de la fila. Eh? Sí, sí. Uh, ja, només per acabar, si em permets. Eh? Uh -huh. uh, de fet, els camins de ronda són propietat de l'Estat Eh, de fet, la Generalitat és qui fa el projecte d'arranjament del camí de ronda, però delega als ajuntaments l'obtenció dels, dels espais, de, o sigui, les, les finques que han de fer sessions, és l'Ajuntament qui ha de gestionar les sessions d'aquests espais per camí de ronda, no? Uh -huh. I realment hi han pocs, pocs espais encara pendents de sessió, però n'hi uns quants. Però simplement tenir l'interès i, i la, la traça i la i la capacitat inclús d'empatitzar amb els propietaris que han de fer les sessions o que se'ls ha d'expropiar però que són costos d'expropiació mmm, gairebé simbòlics perquè són espais no urbanitzables i per tant el seu valor cadastral és baixíssim. Mm. És simplement que es prengui l'interès de, de resoldre els eh, expedients pendents per l'obtenció de, del sòl i després evidentment eh, col·laborar amb la Generalitat perquè es realitzin els projectes de la manera més sensata, més senzilla, més humil, eh, però més eficaç eh, sobre aquests espais. Mm -hmm. Això és l'arrel de la nostra reivindicació. Perfecte. Josep, ha quedat clar. Nosaltres, doncs, eh, ens terem en contacte per explicar noves iniciatives que, que tingueu entre mans en les properes setmanes, els propers mesos. Moltes gràcies, Josep, i fins aviat. Gràcies.